En rosa. Det var en gång en god, snäll kung och hans drottning. Efter många år fick drottningen en liten dotter. Kungen och drottningen var mycket lyckliga och älskade den lilla prinsessan. När den lilla prinsessan döptes bjöd kungen in sex goda feer från kungariket till ett kalas i palatset. Men kungen glömde att bjuda den sjunde feen som var ond och elak men mycket mäktig. Den onda fen kom till palatset väldigt arg och sa till bebisen – När du fyller 16 år kommer du sticka ditt finger på en slända och dö. Och så försvann hon. Kungen och drottningen var förstörda, men en av de goda fena sa – Jag kan inte trolla bort den onda fens förhäxning, men jag kan ändra den. Istället för att dö kommer du somna och sova i hundra år. Alla var utom sig. Då ropade kungen Alla sländor i riket ska brännas. På så sätt kan prinsessan inte sticka sig på en. Och så blev det. När hon fyllt 16 år gick prinsessan genom palatset och fick syn på en liten trappa som hon aldrig hade sett förut. Ett rum högst upp fann hon en gammal kvinna med en slända. Det var den onda fen i förklädnad. Vad gör du? Frågade prinsessan. Jag spinner! Kom så ska jag visa dig, sa den onda fen och när prinsessan sträckte ut sin hand stack hon henne i fingret. Hon somnade med detsamma men förtrollningen var så stark att alla i hela palatset också somnade. Åren gick och en tät skog växte utanför och gömde palatset. När hundra år hade gått gick en prins genom skogen och fick syn på grindarna till palatset. Han gick in genom grindarna och såg alla sovande. Så gick han till tornet och fann den sovande prinsessan. Han blev så överväldigad av hennes skönhet att han kyste henne lätt. Hon öppnade sina ögon och log. Du har kommit till slut, sa hon. Plötsligt vaknade alla i palatset. Och kungen tackade hastigt prinsen för att ha brutit den onda fens förtrollning. Prinsen frågade om han fick lov att gifta sig med prinsessan. Självklart, sa kungen. Tack gärna, sa prinsessan. Prinsen och prinsessan hade ett stort bröllop och levde lyckliga i alla sina dagar. Slut